بسم الله الرحمن الرحیم اول خبر الصادق علا نوعین خبر صادق پدوہ قسمہ دے مولانا دولان دین ادا سے فرمائی لیو چه <شي> اصباب دایلم سوری؟ اصباب دایلم دریدی یو بکیت سیشه خبر صادق او دویم بکیت سیشه اول حواس سلیم داغین اپاره شدویم خبر او درائم او درائم او په طریقې د لوخ نشر مراتب باندې شروعو نو چې داول نه فارې شو چې شروع کړه په خبره صادق کونه فرمای او الخبر الصادق خبر صحیح ايل مطابق لواقع غرض د شارح د دینه هغه تعریف ذکر کړي د صادق چې دا صادق څه ته وایي مطابق لواقع کم خبر کې مطابق رچات سره د واقع سره دې ته سوای صادق فائنل خبر کلام سر غرضه شارع دغه ددرو اعتراض نو ده یو اعتراض ده کتا خبر مقیید ک پقید دچا سره د صادق سره خبر صادق نو کابه چتا خبر نہ بمراچہ تا خبر ده مبتداي خبر نہ و مراچہ تا خبر ده مبتداي اپا خبر ده مبتداي كه خو اصل داره كه ده بمفردي ده بتي او بل ترفت تا و صرف سابق و لگا سید خفا عقدي نسبت حاكيہ موجودي نسبت شيہ موجودي حاكيہ موجودي نسبت موجودي نو توصیف د خبر پچا سره صحیح نه ده ب صادق سره صحیح نه ده نو دې اړه جواب وکړه فإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ د خبر لا مراد خبر د مبتدا نه ده فإِنَّ فا الْخَبَرَ كَلَامٌ مراد د خبر نه کوم خبر ده کلام خبر صادق یعنی کلام صادق فإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ خبر کشي کلام وو ذم قرض د شارح د پر سوالنا ذم قرض د پر د پر بل سواله هغه دا جوابي چته وايي چې خبره سابق على نوعين او خلق وایي چې كلام تام على نوعين ته څنګه او خلق څنګه وایي نو است او خلق په ماوین کې خوشي شعر راغې دراره مړه پایندل خبره كلامه هغه چې ویلیم خې ویل او ځکه وایم مخوامه ازره ما چې خبره صادق په دوه او خلک وای ها چې کلامتان تام په دوه دا دواله یو خبره ده زه څنګه او خلک څنګه وای دا دواله یو خبره ده فإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ خبر څه دی دا کلام ته وی لیکي يكون لنسبته خارج غرض دا پد سوال لا حاصل دا سوالی دار موترس وای چی خبر موقوفه په نسبت کلامی په حکایته خبر خبر موقوفی په چا باندې په یعنی په اثبات او شکایات موقوفي په محكي عنه خبر موقوفي پچا باندې ها ها حکایات موقوفي پچا ندلته هم محكي عنه مشته کانا نو ته څنګه وتوي چې د موتابق د واقعات خبر پچا سره کایته علي صادق, صادق ودی ته وای چې موتابق د جاج کانا واقعات سره نو کلام کې خو نسبت کلامي وي په کلام کې خصوصي وي ہاں نسبت کلامي وي حکایتي او کلام کې څنګه حکایت کوالي او داسې څنګه واړی محکی عنه ځکه کلام موقف په حکایت حکایت موقف او چا باندې په محکی عنه نو کلام موقف او چا په محکی عنه دلته خو نشته دی ولشته کړه یكونو لنسبته خارج تره د دې نسبت په اړه څهشته کړه یو خارج څه کنيشته ورلا اگر خارجی محکیان هوده کنا اگر نسبت خارجی شېره محکیان هوده نبی او جنا دیجه تا خبره را دقوم ول خبره صادق ول خبره صادق ار چا الله وا فارغ شو د حوادث سنا طریقې د لوک نشه مرتب سره الیاره اوسې شروعو کبدایب قسم سبب د علم چا خبره صادق نو صادق سے توي المطابق للواقعات مطابق نشات درې دار صدق وضاحت که چه صدق صدق وی مطابقت پا که در چه سری در واقعات سری فا این الخبر کلامون سر غرز شاریخ سو دوی اترازونا اولی اتراز دار چه مراد در خبر نبچند تا خبر د نمفتدائی چه خبر د نمفتدائی بیا خو توصیف پا چه سر ریشی که دره پا صدق سر ذکر صدق خو حکایت وارف و مطلب کی خو نسبت او حکایت نی نو دیوی ای فا این الخبر کلامون دوی ادیو ای خبری سابق بود وقت اسمره دادا و دقام و دنور و خلق و کمند اختلاف سه دو جواب او شو جواب څنګه شو او این خبر کلامون یا خبر سره کلامون دایا و کلامون داما صلحت پشو یکونو لنسبت ای خارجون سرده فر سوال سوال دار محترزویں چه کلام موقوفی په نسبت حکایت حکایت موقوفی پا محجیان نو کلام موقوف فی محکی عنه دلتا فی محکی عنه نشتا کنا نو دی وشته کنا خارجن اغه خارجی شیره محکی عنه ذکر خبره مقام کی چه نسبت پر درې قسمه یوت ولیکی کی نسبت ذهنی یوت کلامی یوت وې نسبت ذهنی ا یوت وې نسبت خارجی نسبت کلامی دی توې چې مفهوم من کلامی ذهنی دا چې دغه ته ذهن تراواله خارجی دا چې په واقع او په نفس الامر م <متلاً> ځای مضدن قاون دلته یو نسبت تقیام زیای ته شیرته نسبت اقلامی وي دا نسبت کلابې په همته را نسبت لی شو او دی چېې په خارج کې خارج کې بت په خارج ک نه بت ویم د ت چاوه په خارج کې نهئ مرری اعتباري خ دته چې من خارجي و پهې معه چې دی موجود د پهافول عار ک چې د موجود د پهچکې د چې پهافه په واقعیا کې مو بیا ته و نسبتې خارجي د نسبت اقلانی ویم نسبتی زهنی او در ایم نسبتی الخبر پس خبر کلامون آغا کلام تا وی ها یکونو لنسبتی هی چی بی دا نسبت تا دا لپارا خارجون ها دو طابقو چې بیا مطابقی دا دی خارج سره دغه نسبت نفا یکونو صادقا نو دی کلام تا, خ... تا بسوائی صادقا او لاتو تابقو ہویا و سرمتابق نئی زیدن قائمون اغنی اولاد زیدن لیت سبی قائم اغنی اولادی فیقونو قادمان نو دیت سی شو فتقو والکذبو علا حاضر من اوساطن خبر غرز شارح دادی عبارتنا دفر دا سوالنا سوال, سوال داره کہ سن خلقو خدا صدق و قذب صفت تخبر کرلے خبر صادق کر خبر, خبر قادم او سن خلق دا عبارت بن اضافه وای دسی وای خبرو صادقین او خبرو ده کو دسی وای الخبر الصادق ال خبرو ال کاذب اگی وای خبرو صادقین او خبرو یادت مرکب توصیفی وای ال او خلقو مرکب ای ذاتی وای ال نو ددی پمان چه فراده ده درغه جواب ک وی ما چه کم تعریف تستد فقو نو په تاریسممانې ل صفت ته خبر دی ما چې کمم تاریخ ته د کو کو نو په تاریسممانې دا صفت ته خبر دی نو مقبب ذااتې به و که توصف کولکز واللهذا من او ساف ده خبر و یوخواار لا به ماله بار غرض اللامن اوسوب د د بارارت نه بله معه دسې د کو د کې زب کوئ چې پهغبلې معه سره د <تصفيق> سيفات تا خبر دې کده مخبر دي مخبر خبر او صادقين خبر د صادق ک خبر د کاذب ک نصداقه او کذب سيفات خبر شو کده مخبر دي <تصف> د مخبر دې نوغه ذکر کای وقد یقال ان کلا کلا لا ادو ار حمل لی دلی شی بمانه ال اخبار عن الشی ما هو به او لا علی ما هو به کلا کلا د دې بل معنا کېدل شي چې خبر سابق څه ته اخبار عن الشیء علامه هو به او لا علاما هو به الا اخبار عن الشیء دا تر شيره چانه عبارت ته او داما ماده چانه عبارت ته نو ترجمه ته ګور دلته دوه ترجمېني اوله ترجمه سید څه ته اخبار عن الشیء اخبار عنی شئی ده نسبت تامی خبرینا علام ما پا آغا نفیو اثبات هو چی ده نسبت بیهی پا دی سر پا نفس الامر که دیتوی لیکی گیسی درخان لکه مثلا زیدون قائمون ما اخبار ورکا عنی شئی ده یو د نزده نسبت ما علام ما پا آغا اثبات هو چی د ده نسبت پا ده اثبات پا نفس الامر که ما یا مثال پتاور باندې ماده سوی چې دیدو له سب قایمن اخبار نو ورکه د نسبت تاب خبرینا علا ما پاغا نتی هو چې دیدا غا نسبت به په دغه نفي په نفس الامر کې هم دات سي نو دي ته بس ویلې کیږي صدا او د دې په مقابل کې کې ضرب دي نو کلهبسته ویلې کیږي اخبار د نسبتنا علا ما پاغا اثبا چې هو به کल्ल्याه هو به چې په نفس الامر زیدن قائمون مو بی خارج که نده اولار زیدن لیسن قائمون مو بی خارج که اولارنه نو دیتا بسوه اکیزم دا اولا ترزمه دا تیشه دویم ترزمه تا گوره الاخبار صدق اخبار عن شیئ دا موضونا عنی شیئ علا ما پا محموله هو جی دا موضو بهی پا محمول با دی نو دیتا با ویسی شید صداقہ لگا ما اخبار ورکا عنی شید دا موضونا ام باکی شید چانا عبارتو دا نسبتنا اوز دا چانا عبارتو اغادو هاں دا موضونا دا چانا؟ موضونا چه هوا چی نید اغا موضو علیه پا دا محمول پا نفس الامرکم نو دیتا با اخبار صداق او چیزا با دیتا ہوئی؟ اخبار ورکا عنی شهر چې داغا موضوع پا نفس الامر کی پا آغا محمول متلافی سننی نو دسی ورکشی نو دیتا بسوی لیکی گی که زبوی لیکی گی خانو سیدق ستو اخبار عنی شیعی دا نسبت نا علامہ نفی یا اثبات چې دے په پا نفس الامر کی من دسنی ازویم امانا اخبار عنی شیع اخبار ورکشی رچانه دا موضوعنا علامہ پا آغا محمول مثلا قائمون هو چې دا موضوع چی زی په هی په دې قائم باندې متلبثه ايل اعلان بنسبته تامته ايل اعلان بنسبته تامته غرض د شارح د دې عبارت نه دوه غرض یو غرض د په داس یو غرض خداره چې په دېخبار باندې شي د شی په مذاب کې چې راج احتمال له هغه ذکر کې راج احتمال کم یو نسبته شیر چانه عبارت کې جوړشو یاد او اثبات ناوار چانه کېدلې شو نکم چې غورا د غره موكيف ته اګه ذکر کې غورا پکې کمی اوره غورا پکې داړه اټا عبارت شریچار او نسبت نو یا واګه ذکر کوي زم غره غرض معلوم موصوف د دې عبارت نه زم غرض معلوم موصوف ته پر سوال نه سوالدار چې ته وڅېدڅ ته وخباره ان شیخې خبره عالش اخبار د شینا شی اخبار نو اخبار که خبري اخبار که خصي او خبر که خو نسبت ذهني نه کنا پچا کې فخبر که خص نه نسبت كلامي خو نسبت سني حتى جديبي مطابق شي د نسبت خارجي سره او سيد قشي ا موتابق نشي د خارج سره وسيشي شيزه شي تا وای چې ستدا فتوئي اخبار نو اخبار خو پچاكي په خبر کې په خبر کې خو نسبت ذهني نه کنه په خبر کې خو نه کنه نسبت ذهني نه نو چې نهي خبر ذهني نو د وسنګ مطابق شي او یا مطابق نشي حتی چې ستدا او کذب نه جوړ شي نو تیرا که جواب وک ذکر ده اخبار مراد ته اعلان ذکر ده چا یعنی سید ختوی اخبار عن الشی یعنی اعلام عن الشی نو ذکر ده اخبار ده مراد کنه څه شی ده چې اعلان ورته شی عن الشی ده شی نه ده شی او اعلان کې څه ور کوي متکلم ور کوي کنه ادا متکلم کې اعلان کوي نسبتی ذهنی وی با کنه به وی نو نسبتی ذهنی بیانه مطابق یا مطابق نه که مطابق صدق که مطابق نه و نه پیسې کنه یعنی اعلام بالنسبه تا چې مطابق بیا د واقعیا سره واقعا دغه نفس الامر تا وای او دغه نتوت خارجی تا او لا تطابقو یا سره مطابق نه وي فیکون من صفات المخبر داتوان صفاتونو د چانوی د مخبر نه دی فا اول وضاحت مانی دا صفاتونا دا چاو دا خبار مبارد. او پا دی تقدیرات تقدیر بانی دا صفات تا مخبر دی که دا خبر دي دا د مخبر دي فمن من ها هنا سرا اس تصریح کئی فا دفع دا اعتراض سابق فا دفع د اعتراض مخی معلومی دا دا فحوا دا کلامنا دلته معلومی کې وستا اگر تصریح وروادی کئی فا من ها هنا تا دی یا قعو آکا په پا بازی کتابونو کې الخبر و صادق یعنی دا صادق دا چاچی پا ذکر کیه دا خبر او وفی بازی ها بعض کې کسنگا ذکر کیه خبر و صادق بل اضافت پچا سرا با اضافت سرا نو چاواوی چتاوانی الخبر و صادق پا توصیب سرا ذکر که حالان که خلقو خو اضافت ذکر کرده ده تا با اضافت ذکر کرده ونو اتفاق بدغید کلام سره راغله بدیدیا اعتراض ما جوابو شو کونه شو څنګه او شو جواب څنګه او شو د سڑک او د کذب سو معنا غانی دي دوا یو سڑک دي ته وکه نسبته کلامه مطابق شه د نسبته خارجي سره نسبته کلام دی او د خبر دی لو بیا الخبر والصابق الخبر الكاذب وایا او کدا معنا ک اخبار ان شی علامه هو ذات الرمکای ندی آدار چاسی پتیده مخبر ندی آل خبر و صادق پیزا پت توصیف ضرب آوائی که خبر و صادقی خبر و صادقی پچاسر پیزا پت ندادوار نسخی نو شدین صحیدی آو تا دی دارو مدارا من حصار پا اختلاف تے پتاریف تر صدق او د کذب کی سو کیو رنگی نو یو رنگی وائی سو کی بلنگی نو بلنگی وائی و صلی اللہ تبارک و